A rendőrgyilkos Kenguru Kelly boldog ember volt. Miért is lehet volna boldog? Fiatal volt. Nóra a felesége szép volt. Egy csinos kisikerházban lakott a Seventh Streeten, amelynek a felét már ki is fizette. A munkáját szerette, és talán túlságosan is jó képű volt, abból a sötét hajú írfajtából való. Csak éppen a feneke volt túl nagy. Öröklött hajlama volt a zsírfaruságra, és nem nehéz elképzelni, hogy ez a kis furcsasága számtalan csúfnévvel ajándékozta meg az élete során, amelyek közül még a kenguru volt a legkevésbé sértő. Kenguru Kelly azonban megtanulta arisztokratikus fölénnyel kezelni a mindenkori kollégái humoros megjegyzéseit, és ezért, amint már mondtuk, valóban boldog ember volt és ennek a boldogságnak csak ugya része volt a munkája, mint az élete egyéb ajándékai, mert Kelly olyan szerencsés volt, hogy azt a munkát végezhette, amelyre mindig is vágyott. Már kiskölyök korában, amikor péntek délutánonként fagylaltot szopogatott, vagy kólát ivott a fiatalok tejcsarnoka előtt, áhítatos tisztelettel figyelte clancy a rendőrt, aki méltóság teljes léptekkel járőrözött. Kenguru számára Clancy volt a megtestesült törvény és rend. Egy csodálatos ember, akinek irigylésre méltó élete van. Kelly gyakran mondogatta a barátainak, hogy ő is olyan akar majd lenni, mint Clancy, ha megnő. Már ha megnő. Mert akkoriban neki bizony csak a hátsó fele volt nagy. Aztán megnőtt éppen elég nagyra. És nem csak hátul nőtt, hanem egész testében. Keményizmú, hatalmas férfi lett, és most már negyedik esztendeje, a Huniata rendőrségi osztály, járőrszolgálatot teljesítő tagja. Éjszakánként magányosan rótta az utcákat, és minden igyekezetével azon volt, hogy észszerű határok között tartsa az utcai verekedések, rablótámadások és zsebmeccések közönét ezen a kis területen, amely az övé volt, a Huniata déli szektorában, a város egyik legrázósabb negyedében. A legjobb tudása szerint dolgozott, mert tisztában volt a ráháruló felelősséggel, és rendkívül büszke volt azokra a törvényekre, amelyeket meg kellett védenie. Nem vette félváról az őt fenyegető veszélyt, de nem is hitte, hogy félnie kellene. Mélységesen hitt abban, hogy munka közben képes vigyázni magára, de nem csak erről volt szó. Tudta, hogy a rendőrségi erők nem késlekednek bosszút állni, ha valamelyik társukat megsebesítik vagy megölik. Valahányszor hajnal előtti sötét veszélyekkel teli lassan múló órák során a Southside utcáit rótta, Kelly azt mondogatta magában. Ha valamelyikük eltesz lábalól, még ha véletlenül történik is a dolog, neki is vége van, és ezt ők nagyon jól tudják. 600 rendőr van ebben a városban, is, mind őket üldözni, még ha száz évig kell is futni utánuk. Rendőr vagyok, és rendőrt nem szokás ölni, ha csak nincs szükséged egy gyorsvonati jegyre a pokolba. Hintázó lépésekkel fáradhatatlanul járta az utcákat, a gumibotjával játszadozva, és néha napján összefutott Bingski kaputóval. Bingski osztálytársa volt valamikor, de nem voltak éppen baráti viszonyban, ám bár ellenségesben sem. Egyfajta leszéfer volt közöttük mindig. Való igaz, hogy Binsky mindig nevetett kengurun, amiért rendőr akart lenni. <gül> Micsoda balfék vagy, mondogatta. Egy óriási nagy balfék. A lóvé a másik oldalon terem nagyfejű. Miért legyen az ember csóró rendőr, ha lehet módos gazficzkó? Csufondáros jó akaratta hallgatta, amint Kelly teljes őszinteséggel kifejtette neki az álláspontját a rendőri munkával kapcsolatban. Miután kikerültek az iskolából, Binsby megpróbált a fenti elképzelései szerint élni. Mégsem lett belőle gazdag ember. Sőt, jelentéktelen kis tolvaj maradt. Egy nem túl ügyes zsebmetsző, akit már kétszer küldtek be a megyei dologházba, Egyszer éppen Kelly vallomása alapján. Amikor egyáltalán otthon volt Binski, épp csak hogy megélt, és egy kis hónapos szobában lakott a Flora Streeten. Valányszor csak összefutott Kellyvel az utcán, vagy a sörfőzde háta mögött, esetleg a Suicide-on található 200-koszos kisbár egyikének az ajtajában, mindig gúnyolódott vele. – Szia, balfék! Még mindig az a vágyat, hogy kordában tartsál minket, rossz fiúkat? Kelly általában így válaszolt. – Azám, Binks, és nem is csinálom túl rosszul. A múlt éjjel lefüleltem Spoken Jones-t, és azt hiszem, egy darabig nem látjátok. Binks általában nevetett. <gül> – hát sohasem jön meg az eszed, fejű. Mit ér az, ha elkapsz egyet ebben a dzsungelben? – Azt hiszed, te vagy a Jani a bűnmegelőzésben, csak mert egyet közülünk sitre tettél? – Vigyázz magadra, Binks! – figyelmeztette Kelly. – Vagy megint meglátod a börtön belsejét? – Nézz, szembe a tényekkel, nagyfejű! – vigyorgott Binks. – Te itt nem nyerhetsz! Mi sokan vagyunk, ti meg kevesen! Kelly lassan, méltóság teljesen tovább lépkedett, és csak a válla fölött szólt vissza Binksnek. Akármelyik rendőr felért tíz olyannal, mint amilyen te vagy. Így aztán éppen elegen vagyunk, ne aggódj. Azonban mégsem voltak elegen. Kenguru Kelly negyedében úgy megnövekedett a rablások, zsebmedcések és utcai támadások száma, hogy egy szárendőr, bármilyen lelkiismeretes is volt, nem tudta felvenni velük a harcot. És akkor adtak mellé egy társat. Az elején nem örült túlságosan a dolognak, mert világ életében egyedül dolgozott, és szerette az ezzel járó egyéni felelősségérzését. De nagyon jól tudta, hogy szüksége van a segítségre. Így aztán láthatóan szívesen fogadta a mellékiküldött Pítet. Pít teljes neve valami hosszú teleszálya lejtett német név volt, olyan, mint Augsburg vagy eféle. De kenguru kelly meg a többi szótszájdi so járőr mindjárt a kezdet-kezdetén csak Pítnek szólította, és ez láthatóan tökéletesen megfelelt neki is. Azon a napon, amelyen megmondták neki, hogy társat kap, az őrmester félrehívta kellit, elmagyarázta neki, hogy Pít ugyan új fiú, fiatal és zöldfülű, de a képzést a legjobb minősítéssel végezte el. Az első időkben bizony mindkettőjükre magának kell vigyáznia a kelli, mondta miközben Pítre nézett, aki hallótávolságon kívül figyelte őket. Tanítsa meg őt úgy dolgozni, ahogy maga tud. Remélhetőleg nem tart sokáig, amíg megszokják egymást, és zökkenőmentesen tudnak együtt dolgozni. Rendöl hadnagy szerint, aki a rendőrtiszti főiskolán tanította, ebből a fiúból egyszer még nagy ember lehet a szakmában. Nem hiszem, hogy akár ember, akár állat, akár maga az ördög rá tudna ijeszteni ott azon a rohadt suszájdon. Remélem jó csapat lesz magukból. Kenguru megnézte magának pítet, széles vállait, nyugodt mozdulatait, gyors pillantását, barna szemeit, egész intelligenciáját csugalló megjelenését, amelyet kétségtelenül csak hangsúlyozottabbá tett korán őszülő haja, és bólintott. Úgy nézem, jó társ lesz belőle, főnök. Hol lakik? Az őrmester egy kicsit zavartan vigyorgott. Nem talált még magának lakást. Volna hely számára maguknál? Te jó ég! ilyt meg kenguru. Nóra soha nem egyezne bele. Ki tudja? Bíztatta az őrmester. Vigye csak haza, és mutassa be Nórának. Aztán majd meglátjuk, mi lesz. Hát, ha befogadja. – Na jó! – egyezett bele Kelly, meg lehetősen kételkedve a dolog sikerében. – Megpróbálhatom. – Természetesen fizetni fog a szállásért! – ravaszkodott az őrmester. – Gondolom, elfér még maguknál egy kis plusz pénz. – Hát el! – ismerte be Kelly. Oda ment Petehez. – Mit szólna hozzá, ha bemutatnám a feleségemnek? Biztosan kíváncsi arra, ki lett a társam. Így aztán hazavitte magával és bemutatta Nórának. Természetesen nem sietett elmondani a feleségének, hogy az őrmester véleménye szerint az volna a legjobb, ha Pít velük lakna. Egyelőre azonban, amíg megfelelő lakáshoz jut, ellakhat náluk. Csak hogy Pít olyan udvarias volt és olyan behízelgő modorú és olyan nyilvánvalóan csodálta Nóra szépségét és ügyességét, hogy az asszony hamarosan teljesen megpuhult irányában, és maga hozta szóba, hogy akár velük is lakhatna. Kenguru természetesen egyetértett vele. És attól a naptól kezdve, hogy beköltözött, pít a maga kedvességével, modorával, és azzal a csodálatos képességével, hogy vissza tudott húzódni és olyan észrevétlenné tudott válni, mintha ott se lett volna igazi családtaggá vált kelléknél. Nóra és kenguru csodálkozva tapasztalták, hogy pít jelenléte sem szabadságukban nem korlátozza őket, sem házastársi viszonyuk bensőséges voltát nem veszélyeztette. Igaz, hogy Nóra egyszer megjegyezte, hogy pít rettenetesen sokat eszik, és hogy akkora nagy, hogy szinte félti a törékeny kis díványát, amikor a fiatal ember leült. Kenguru azonban megvédte a társát, mondván, hogy az ilyen nagy darab ember természetes módon nagy étkű, akár csak ő maga, és hogy végül is Pete fizet magáért. Nóra mosolygott is, elismerte, hogy Pete csak ugyan drága ember, és ő nagyon örül annak, hogy velük lakik. Tulajdonképpen mindketten nagyon megszerették a fiatal embert, el annyira, hogy még szerény társadalmi életükbe is bevonták, és természetesen elkísérte Kengurút éjszakai útjain is. Kelly hamarosan rájött arra, hogy Pít kiváló társ. Igazat adott Rendöl hadnagynak. Pít egyszer sokra viszi a szakmában. Nem félt semmitől, ám bár főleg a kenguru figyelmeztetései nyomán nem is hűsködött feleslegesen. Alig egy hónapja járták együtt az éjszakai utcákat. Már is érezhetően csökkent a jelentéktelenebb bűnesetek száma a kerületben. Fél év alatt pedig oda jutottak, hogy a környéken dolgozó kis bűnözők mélységesen tisztelték őket, sőt, még az alvilág jelentősebb figurái is kerülték annak a lehetőségét, hogy újat húzzanak velük. Kenguru Kelly szívesen beszélgetett, ha alkalma nyílott rá, Pét viszont a leghallgatagabb fickó volt, akivel valaha is összehozta a sors. Ott sétált mellette éjszakák hosszú során át, rendkívüli érzékkel szimatolta meg, hol követnek el valami törvénybe ütköző dolgot, de csak a legritkább esetben kísérelte meg, hogy hosszabban eltársalogjanak. Talán nincs is szüksége szavakra, gondolta kenguru, mert tapasztalnia kellett, hogy vészhelyzetben szavak nélkül is tökéletesen megértették egymást, és hogy a megszokott felelősség meg a közösen vállalt veszély minden éjszaka közelebb hozta őket egymáshoz. Nem csak munkatársak voltak, hanem barátok is. Amennyire kengurú meg tudta ítélni, pít számára két dolog volt igazán fontos. Az egyik a munkája. Erről bárki meggyőződhetett, elég volt megfigyelnie, amint hatalmas méretei ellenére halkan és gyorsan és könnyedén lépkedve rúgta a sötét utcákat, a szeme nagyra nyílt, a feje kissé előrehajolt a szüntelen figyelésben, az arcán várakozó mosolyült. A másik, amit Pete nagyra tartott, amint azt kenguru kellé zavartani és szégyenkezve tapasztalta, éppen ő maga volt. Igen, Pete kétségtelenül csodálta és szerette őt. Boldog volt és elégedett, hogy vele dolgozhat, teljes mértékben elismerte, hogy ő a főnök, és gondolkodás nélkül végrehajtotta a parancsait, ha a sors úgy hozta, hogy Kellinek parancsolnia kellett. Pete még Binski kaputóra is hatni tudott, ám bár a bűnöző ezt nyíltan soha el nem ismerte volna. Amikor először találkoztak, Kelly a következő szavakkal mutatta be őket egymásnak. Ezt a fickót szemmel kell tartanunk, Pete, ez Binsky kaputó, rossz fiú, már kétszerült. Binszki pimaszul felnevetett, és a hangjában egy kis fenyegetés is társult a csufolódáshoz. <gül> szóval már társad is van nagy fejű. Tehát tudod, az Isten a megmondhatója, hogy szükséged is volt rá. Pétett méregette, de Pete csak állt, ám bár szórakozottan odabólintott neki bemutatkozásképpen, de nem szólt semmit. Hatalmasnak látszott a rózsaszín reklám reklámfényében. Látszólagos nyugodt közönye, valamint az a tény, hogy Binski félig meddig barátságos viszonyban volt kenguruval, felbátorították a gengsztert. Szemtelenül megjegyezte. Nagy darab pasas, igaz, kenguru? De az ilyeneknek kevés a valójuk. Te magad vagy erre az élő példa. Ő még nálad is balfékebbnek látszik. Pete egyszeriben felébredt. Mordult egyet, és már ki is nyújtotta a kezét Binski után, de kenguru csak nevetett, és a vállára tette a kezét. <gül> Hagy békén, Pete, fél tőlünk, és nem akarja, hogy ezt észrevegyük. Ennyi az egész. Mindig is szájhős volt. Folyton azzal etetett, hogy mi rendőrök nem vagyunk elegen ahhoz, hogy ráncba szedjük őket. Most már, hogy ketten vagyunk, nem olyan biztos a dolgában. Ennyiben maradtak de amint lefele ballaktak a Flora Streeten, Binski nem állta meg, hogy utánuk neki áltson. Két balfék rendőr, kétszer olyan balfék, mint egy balfék! Ezt ne felejtsd el, nagyfejű! Pít vissza akart menni, hogy egy kis törvénytiszteletet verjen a fejébe, de kenguru türelmesen vigyorgott, és csak a fejét rázta. Azért hátra szólt Binskynek. Vigyázz magadra, Binsky, hogy ne kelljen a markunkba kapnunk, mert az olyan lesz, mint a rád a ház. Mint utóbb kiderült, kengurú igencsak finoman fejezte ki magát, mert amikor legközelebb a markukba kapták bínskit, akkor nem csak a ház szakadt rá. Három hónappal később egy balzsamos nyári hajnalon, három óra húsz perckor Kenguru és pít az express réten ballagott a serfőző háta mögött. Más napokon egy kicsit korábban jutottak ide, azon az éjszakán azonban akadt egy kis dolguk valami zsebmetszővel, így eltelt az idő. Ebben az órában csendes és elhagyatott volt az Express Street, ahol egy hete gyűlt a szemét, így az utcát elborította a tépet papír, összeroppantott sörös doboz és az ennél is undorítóbb mindenféle mocsok, amelyet eredetileg kihortak a serfőzde hátsó oldalához biggyeztett épület üveges ajtaján keresztül. Itt voltak egyébként a serfőzdéhez tartozó irodák is. Kenguru és Pete éppen elértek a serfőzde sarkára, úgy yardnyira lehettek az irodaépület bejáratától, amikor észrevették, hogy az utcai lámpa pislogó fényében az egyik félig nyitott ablakban megjelenik egy lopakodó alak, kimászik, leuppan a földre a fal mellé, és elindul előttük az utcán. Akkor még nem tudták, hogy Binszkivel van dolguk. De a távozás módjából könnyen kitalálhatták, hogy nem valamelyik későikben maradó alkalmazottat látják hazamenni. Azonnal akcióba léptek. Kapjuk el, Pét! – mondta izgatott hangon Kenguru. A pisztolytáskájához kapott, és már szaladt is a férfi után. Pét úgy erett a menekülő nyomába, mint egy lökhajtásos gép. Gyorsabban szaladt, mint Kenguru. Akit a túlméretezett hátsó fele nem igen segített a futásban. Pít hamarosan elébe vágott. A férfi egy pillanatra eltűnt a szemük elől a serfőzde raktárának az árnyékában. Tulajdonképpen csak most vette észre, hogy üldözik, mert hallotta a háta mögött Pitt bakancsainak a csattogását az aszfalton. Hátra pillantott, aztán teljes erejéből futni kezdett. De Pít nála is gyorsabb volt. Egyre csökkent közöttük a távolság. A serfőzde főépületének a sarkán az üldözött ráébredt arra, hogy nem menekülhet, ezért váratlanul megfordult, a falnak támaszkodott, a kezeit védekezően felemelte. Kenguru olyan gyorsan közeledett, amennyire csak a hátújja engedte, és ahogy közelebb ért, megismerte Binszkit. Állj meg, állj meg, kiáltotta. De pít már nem tudott megállni. Ráadásul eluralkodott rajta az öröm, hogy bátran és jól elvégzi a munkát, amelyet annyira szeretett, így mielőtt kenguru megakadályozhatta volna benne, már rá is vetette magát Binszkire, és megragadta a karját. Pít és Binszki együtt estek le a földre, és dühötten püfölték egymást. Ám bár csak néhány másodpercig. Binszki ordított dühében és fájdalmában kenguru rohanva közeledett kezében a pisztolyával. – Fogd meg, Pete, fogd meg! – liegte. – Így kell ezt csinálni, én is itt vagyok. Ebben a pillanatban lövésdörrent az Express Streeten. en Pete karjai elernyedtek. Lassan oldalára fordult, torkából rekethörgés tört fel, mintha egyszerre nagyon elfáradt volna. Azután nem mozdult többet, csak a lába rándult meg még egyszer-kétszer. Binszki lassan felállt, és hátrálni kezdett a serfőzde felé. Az utcai lámpa éles fényében vadul villogott a szeme. Kenguru meglátta Binszki kezében a pisztolyt, és az inge ujján a vérfoltokat. De most csak pít érdekelte, a társa. Döbbenten, megzavarodva nézte Pít elnyúlt testét, és egy percig nem bírta elhinni, hogy amit lát, az a valóság. Próbálta elfogadni a kegyetlen tényt, hogy a társa egyik pillanatról a másikra meghalt, megölték, miközben a kötelességét teljesítette. Biztos volt benne, hogy Pít csak ugyan meghalt. Szétvetett végtagjai, és a kerek a melkasán mindent elmondott neki. Lelőtte egy nyomorult, szívtelen, semmire kellő gengszter, akit minden bizonyjal valami jelentéktelen kis rablás közben füleltek le. Kenguru teljesen megfeledkezett a tulajdon biztonságáról. Még csak nem is nézett Binskire, pedig az még mindig szorította a fegyvert reszkető kezében. Eddig a percig Kenguru boldog ember volt. Most azonban, amíg Pete halott testét bámulta, életében először elhagyta az öröm. Ahogy azon a kerekükon át elcsorgott az élet Pitből, úgy folyt ki belőle is valahol a korábbi, minden bonyodalomtól mentes életöröm. A helyét pedig elfoglalta valami vad, vérszomjas dű és elkeseredés. Lassan Binks kiremelte a tekintetét, aki húsz lábnyira tőle véresen és ziláltan kucorgott a fal mellett. Nagy bajban vagy, Binks! suttogta reketten. Még mindig lihegett az előbbi futástól. Rendőr Binsky továbbra is rátartotta a pisztolyát, és még csak nem is pislogott, de valami furcsa kifejezéssel az arcán nézte Kengurut. Véletlen volt, magyarázta. Tulajdonképpen elő sem akartam venni a pisztolyt, de ő rámugrott, és én Te Tennem kellett valamit, ezt te is belátod, ugye? Nem kellett volna megölnöd, folytatta Kengurú csendesen. Nézd rá, Binks, meghalt. Jó rendőr volt. Felért húsz olyannal, amilyen te vagy. Binszki megnyalta a száját, és hirtelen rettenetes félelem hasított belé, mert látta, mint válnak egyre keményebbé kenguru vonásai. Ha, – ha, ha, ha, ha, Hallgass rám, nagyfejű! – Dadokta, Mondom, hogy nem akartam, véletlenül történt. Most eldobom a pisztolyt, és te bevihetsz, ha akarsz rendben. Kenguru a fejét rázta. Ez nem elég, Binszk. Neked nem elég? Hallottad már valaha, mi történt azzal, aki lelő egy rendőrt? Igen, tudom, de emberekről volt szó. Nem egy ilyen átkozott buldogról, mint ez a pit. Binszki már hörgött. Ez egy tetves, rohadt rendőrkutya. Kenguru, mintha nem is hallotta volna Binszkit. Pit csodálatos társ volt, mondta, és átkozott túl jó rendőr. – És te megölted őt, Binks! – Nem rendőrtőltem, hanem egy kutyát! – Rendőrtöltél, mondta ismét kenguru. – Tudod, ugye, hogy ezért te is meghalsz? Binszki kaputó egy-két pillanatig hallgatott, és kenguru szemeit figyelte, de azok nem mondtak neki semmit. Azután a tekintete lesiklott a nagy szolgálati pisztolyra, amelyet csak nem hanyagul fogtak alaza ujjak. És Binski hirtelen teljes bizonyossággal tudta, hogy amit Kelly mondott, az úgy van. Tudta, hogy kenguru Kelly meg fogja ölni. Elveszi az életét a német juhászkutya életéért, akit a társának nevezett. A pillanat tört része alatt felmérte a helyzetet. Itt van ő, egy jól ismert bűnöző, szép hosszú bűnlajstrommal a háta mögött, kezében a pisztolyjal, amint éppen rajta kapták egy újabb törvénytelenségen. Ráadásul megölte kenguru kutyáját. A világ minden bírósága azt fogja hinni, hogy kenguru csupán kötelességteljesítés közben lőtte le őt. Biztosan felmentik. Megdicsérik, talán még elő is léptetik. De Binski kaputó akkor már halott lesz. Egy pillanat alatt döntött. Kenguru hasának szegezte a pisztolyt, és meghúzta a ravaszt. Egy fél másodpercet késett. Kenguru észrevette, hogy az ujjai szorosabban markolták a pisztolyt, és a mutató ujja elfehéredett. Nem volt már ideje arra, hogy elővegye a pisztolyát, így gyorsan hátat fordított Binszkinek. A gulyó a jobb hátsó fertája felső felébe hatolt be. A nagy, puha húspárna, annyi jókedvű tréfa céltáblája, elnyelte a gulyót, és nem engedte tovább hatolni, úgy, ahogy a frissen hult, puha hó elnyeli a beledobott hólabdát. Az elején még fájdalmat sem érzett, de amint előrántotta a pisztolyát, megfordult és lelőtte Binszkit, arra gondolt, hogy most végre annyi év után megtudta, miért kell mégis örülnie annak, hogy az emberek kengurunak, meg nagyseggűnek, meg még Isten tudja, minek nevezik. Amikor Binszki a rendőrgyilkos lehullott a kövezetre, a koponyájában egy rendőr golyójával Kenguru Kelly legugolt a halott társa mellé és megveregette a vállát. Érezte, hogy egy napon majd visszatér hozzá az öröm.